Радіослухачі, доброго ранку. Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітньо-культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215 663 1166. У програмі історичний календарець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 Дорогі радіослухачі, у сьогоднішній нашій радіопрограмі представляємо вам такі гарячі новини. Генеральний секретар НАТО запросив президента України на вершинну зустріч Північно-Атлантичного пакту у вересні. Росія готується під прикриттям гуманітарної допомоги війти в Україну. Допомога Україні зброєю стає все більше актуальною і знаходить все більшу підтримку. Вісті з України і про Україну. Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен, який перебуває з візитом у Києві, запросив українську владу взяти участь у саміті Альянсу. Про це Расмусен повідомив у 4-7 липня на прес-конференції в Києві. Оскільки Україна не є членом НАТО, для її участі в заході буде проведений спеціальний формат переговорів, повідомив Расмусен. Я маю надію, що під час такої зустрічі ми зможемо ухвалити спільну декларацію між НАТО і Україною, яка визначить розвиток наших відносин в найближчі роки заявив генеральний секретар Альянсу. НАТО припиняє співпрацю з Російською Федерацією, зміцнює колективну оборону для захисту всіх членів НАТО і ухвалило рішення збільшити рівень підтримки та співпраці з Україною, додав генеральний секретар Альянсу. Як відомо, Зустріч глав держав та урядів країн-членів НАТО має відбутися 4-5 вересня у Вельсі, Великобританія. Саміт є найвищим колегіальним органом Альянсу. На ньому ухвалюються ключові рішення щодо діяльності організації. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного Договору НАТО Андерс Фог Расмуссен побоюється, що Росія здійснить військове вторгнення в Україну під прикриттям гуманітарної операції. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Інтер. Звичайно, ми не можемо прочитати думки президента Росії Владіміра Путіна, але мене дуже турбує нове скупчення російських сил біля українського кордону. Ми бачимо велику кількість військ повністю озброєних і готових до вторгнення в Україну, як тільки буде прийнято таке політичне рішення. Я побоююсь, що Росія готовить ґрунт до вторгнення під прикриттям так званої гуманітарної операції, зазначив Расмусен. Він наголосив, що найкращий варіант вирішення гуманітарної кризи на сході України припинення Росією дестабілізації ситуації в Україні. Генеральний секретар НАТО також прогнозує серйозні санкції у відношенні Росії у разі військового вторгнення в Україну. Сполучені Штати Америки поки не бачать потреби у поставках зброї для України. Але ситуація може змінитися у випадку відвертої агресії Російської Федерації. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву президента Сполучених Штатів Барака Обаму, яку він зробив 6 серпня на саміті у Африці. «Ми усвідомлюємо, що російська армія значно більша, ніж українська» тому питання полягає не в тому, чи українська армія має деяку додаткову зброю, сказав він. Якщо зараз почнеться агресія Росії, це очевидно поставить нові питання. Поки що ми не на цьому етапі, наголосив Обама. За словами президента Сполучених Штатів, українська армія до останнього часу переважала за чисельністю та озброєнням формування терористів з якими вона з квітня воює на Донбасі, Обама додав, що Сполучені Штати продовжать працювати з українською владою день за днем і тиждень за тижнем, аби визначити, чого Україна потребує для захисту від сепаратистів, підтримуваних Росією. Сенаторі. Сполучених Штатів Америки просять Обаму визнати Луганську Народну Республіку і Донецьку Народну Республіку терористами, заявив міністр закордонних справ України Павло Климкін. 19, 19 сенаторів Сполучених Штатів Америки просять визнати Донецьку. Луганську республіки терористичними організаціями. Цю інформацію подав у неділю 3 серпня міністр закордонних справ Климкін з послання на сенатора Джеймса Інхофа. 19 сенаторів США надіслали листа Обамі закликом визнати Донецьку і Луганську народні республіки терористичними організаціями, написав він. І процитував слова сенатора Інхофа. Україна може і хоче боротися. Українська громада в Америці через УНІС у Вашингтоні, як повідомив нашу радіоредакцію директор УНІСу Михайло Савків-Молодший, готує інформацію про підтримку намагань сенаторів провести закон у Конгресі Сполучених Штатів Америки для визнання Луганської та Донецької республік терористичними організаціями. Інформація буде розіслана на днях. Україна може і хоче боротися, сказав сенатор Інхов. У дальшому розвитку справ озброєння України бачимо певний поступ, хоч не вистачальний. Сполучені Штати найближчим часом доставлять в Україну військове спорядження на суму 8 мільйонів доларів. Про це заявив Пентагон і про це повідомляє Радіо «Свобода». Україні будуть надані бронетранспортери, вантажні та патрульні автомобілі, біноклі, прилади нічного бачення і військові катери. Також Пентагон підготував план підготовки Української національної гвардії, на здійснення якого він потребуватиме 19 мільйонів доларів. У рамках пляну з початку майбутнього року американські військові фахівці займуться навчанням чотирьох род Національної гвардії України. Разом з тим Сполучені Штати поки що утримуються від постачання Києву бойової зброї. Це підтвердив прес-секретар Пентагону адмірал Джан Кербі. Однак американські законодавці закликають «Білий дім» надати союзній державі, яка веде операції проти сепаратистів, підтримуваних Росією оборонне озброєння, а в тому числі протитанкові ракети. Раніше голова Сенатського комітету у справах бойових, у справах збройних сил Карл Левін заявив про те, що українська армія потребує зброю з тим, щоб протистояти російській агресії. New York Times повідомляє, що з російськими опитами рейтинг Путіна осягнув 87% одобрення у росіян. У конфронтації з Заходом майже 80% росіян підтримують беззастережно Путіна. Ембарго Росії на продукти Заходу та Америки як відплата і пімста Росії на ембарго Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу для росіян зовсім зрозуміла річ, бо 80% росіян за тими опитами твердять, що треба боротися проти Заходу, пише New York Times. Голова комуністичної партії Росії Евгеній Зюганов коментує, ми повинні були вже раніше оборонити наш ринок. У нас все, що потрібно для цього, заявив сьогодні вже лояльний Путіну комуніст. Західні економісти і політичні аналітики вважають, що Путін за термінологією футболу забив собі власного голя. Бо у короткому часі поліції російських магазинів будуть нагадувати своїм виглядом совєтські крамниці, бо вони будуть світитися пусткою. Тим часом ефект ембарга на європейські продукти Російською Федерацією зумовить великий надмір продовольчих продуктів на заході, так що перенасичення європейського ринку доведе до зниження цін в європейських магазинах. Європа і Сполучені Штати будуть змушені і повинні перейти від політики відстороненості у військових питаннях до повномасштабної військово-технічної допомоги Україні. Таку думку висловив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков 4 серпня у своєму блозі на «Українській правді». Питання насправді стоїть дуже гостро про ризик переростання конфлікту на Сході України в третю світову війну. Саме тому такими обережними є дипломати і країни – НАТО, виколупуючи останні шанси здорового глузду з-підсохлого мозку російського диктатора, зазначив Аваков. За його словами, у Європі, і справді немає альтернативи або спинити Путіна зараз, або спустити події, що відбуваються у нас на гальмах компромісу, і точно знати, що з ними завтра буде те саме, що зараз коїться в Україні». У Москві відбувся мітинг, учасники якого виступили за введення російських військ на територію України, повідомив фото-журналіст «Нової газети» Євген Фельдман. За його даними, кількість учасників мітингу сягнула близько тисячу осіб на узгодженій із владою Москви акції. Лідери російських націоналістів, які виступили перед мітингом, закликали до формування бригад добровольців для відправки на Донбас та вимагали у Путіна введення військ в Україну. Також організатори збирали так звані пожертви на діяльність Донецької та Луганської Народної Республіки – Зі сцени учасники заявили про необхідність визволення у їхній термінології Києва, який для них, звичайно, є російським. У натовпі було чутно вигуки «Слава Донбасу», стрілкову слава». Та те, що робить Стрєлков, це правозахисна діяльність. Звичайно, про вбитих та скалічених українських вояків та українських громадян цим бандитом на цьому вічу ніхто не згадував. Міністерство закордонних справ вважає цинічними заклики Росії до створення гуманітарної місії допомоги жителям зони антитерористичної операції. Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. Пропозиція Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо так званої міжнародної гуманітарної місії на Донбасі цинічна, хоча б тому, що саме Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Сході України, всесторонньо підтримує злочинні дії терористів і несе повну відповідальність за гуманітарні проблеми в Донецькій і Луганській областях, сказано в повідомленні». За оцінками Агентства організації об'єднаних націй у справах біженців, станом на сьогодні більше як 117 тисяч осіб є внутрішньо переміщеними в межах України через події на сході України. Кількість осіб, переміщених із Луганської та Донецької областей, різко зросла за останні два місяці та сягнуло 102 тисячі осіб на початку серпня. Люди зі Східної України складають 85% від загального числа переміщених в Україні в той час, як кількість переселенців із Криму складає 15 тисяч 200 осіб. Основні служби та інфраструктури на місцях серйозно постраждали. І тому все частіше виникають проблеми з водопостачанням. Багато будинків було частково або повністю зруйновано – у Донецькій та Луганській області. Значна кількість людей покидають зони конфлікту навколо Горлівки, Донецьку та Луганську в той самий час, коли багато людей повертаються до міст, де українська влада відновила свій контроль. За даними місцевої влади, більше як 4 тисячі осіб виїхали із Харківської області до Слов'янську та Краматорську за останні сім днів. Як повідомляється, більше як 20 тисяч осіб повернулися до Слов'янську вже 5 липня. У четвер, 7 серпня, терористи збили український винищувач Міг-29 над Янакієвим. Про це повідомив керівник прес-центру антитерористичної операції Владислав Селезньов. Збито наш винищувач над Янакієвим. Над Янакієвим. Скоріше за все, стріляли із зенітно-ракетного комплексу «Бук», сказав він. Летун намагався відвести літак від житлових районів, додав керівник медіа-центру антитерористичної операції. За словами Селізньова, пілот живий. Наразі проводиться пошуково-рятувальна операція. Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний світ. Тривожне небо сипле. Білий сніг Пора іти за батьківський поріг Над Україною запалені вогні Повстаньте, браття, у своїй землі Не плачте, мамо, досить у житті Народу сльози проливать в журбі, я йду туди, де в нашу волю честь, стріляють із злочинних перехресть, Небесну сотню, Господи, прийми, прийми. З білими крильми, прости всевишні, що не вберегли свого народу, кращі сини, кращі сини. Славий сніг та здимлене лице Холодний щит життя не вбереже Та крок за кроком зранений іду, Хай я помру та вже не відступлю Небесну сотню, господи, прийми! Прийми душі з білими крильми! Прости все вишні, що не вберегли свого народу, кращі сини! Кращі сини!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 857-2284. Ще раз. 1-877, 857-2284. Філадельфійська кредитівка Самопоміч це фінансова установа, яка має для своїх членів всі фінансові послуги, як і в найбільших банках. Але в кредитівці вони набагато кращі і в більшості безкоштовні.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 Ком. Для полагодження всіх ваших фінансових справ ласкаво заохочуємо вас відвідати нашу філію «Саммертон», яка знаходиться за адресою 14 425 Баслтон-Евеню в Північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все, не виходячи з авто, тому що на «Саммертон» є «Drive-thru». Докладнішу інформацію про всі наші послуги ви зможете знайти на нашій веб-сторінці www.ukrfcu.com або зателефонуйте 215-725-4430. Ще раз. 215-725-4430. Дорогі слухачі, Банк MB Financial запрошує своїх членів – і громаду Філадельфії і околиці скористати багатьох наших послуг. Ви маєте доступ безкоштовно до вашого конту через Free Internet Banking. Якщо у вас запити, просимо сміло звертатися до наших працівників українською мовою. Число телефону до MB Financial Bank 215-722-6566. Адреса банку 7918 Bustleton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все допомогти нашій громаді. Літопис важливих подій з історії України. 10 серпня 1907 року померла письменниця Марко Вовчок, Марія Вілінська. 11 по 15 серпня 1962 року відбувся космічний політ першого космонавта-українця Павла Поповича. 12 серпня 1925 року помер поет, драматург і перекладач Володимир Самійленко. 14 серпня 988 року офіційне хрещення князем Володимиром Великим України-Руси. 17 серпня 1245 року Данило Галицький переміг поляків та угорців на Ріці Сян. 17 серпня 1772 року – прилучення Галичини до Австро-Угорщини. І 17 серпня 1883 року народився ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов. Продовжуємо вісті з України і про Україну. У 4 серпня 2014 року стало відомо, що на Донбасі звільнили 1700 міліціонерів. Про це повідомив начальник Департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України Віктор Слівінський. Цитуємо, «На сьогоднішній день наказами як міністра, так і керівництва Донецької і Луганської областей звільнено близько 1700 чоловік. Це люди, які, скажімо так, не з'явилися на роботу, і на сьогоднішній день місце їх перебування невідоме». Американський крейсер «Вела Голф» увійшов у води Чорного моря. Про це на своєму сайті повідомляє «Шоста фльота». Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки згідно з інформацією відомства, завданням екіпажу є гарантування миру і стабільності в регіоні. Посилання присутності МВС Сполучених Штатів в Європі дозволяє нам працювати з нашими союзниками і партнерами над підвищенням рівня боєготовності військово-морських сил здатних підтримувати безпеку у регіоні, йдеться у повідомленні. Крейсери такого типу оснащені крилатими ракетами Tomahawk, протичовними ракетами ASROC, а також зенітними ракетами Standard 2 і Standard 3. Всього 122 ракети. На кораблі систем ракетної оборони для пошуку, виявлення і супроводу 250 до 300 повітряних цілей. Спеціальні служби Росії вирішили замести за собою сліди, і тому будуть ліквідувати керівників деяких терористичних груп так званих Донецької та Луганської народних республік включно з лідером луганських терористів Валерієм Болотовим. Про це повідомила Рада національної безпеки та оборони з посиланням на перехоплення розмов терористів. З даних перехоплених випливає, що за дорученням Федеральної служби безпеки Російської Федерації наслідника КГБ видано ліцензію завдання ліквідувати терористів Лєшого, у Луганській Народній Республіці, який є громадянином України, Олексій Павлов, мешканець Приморської Запорізької області. Окрім того, батю у Луганській Народній Республіці, окрім того, камеріця, який є головою осьмої роти оплоту, Головне розвідувальне управління Генерального штабу Російської Федерації поставило завдання ліквідувати таких ватажків-бойовиків під кличкою «Рим» – командира бойової групи, що діє в районі Червоно-Партизанського свердловська Віталія або Кружейника, рівно ж в Луганській Народній Республіці, який діє в Перевальську і володіє інформацією про постачання з Росії зброї і бойової техніки – Окрім того, монгола, який діє в Донецькій Народній Республіці, окрім того, Сергія в Донецькій Народній Республіці, ймовірно, він також і Сергій Здрилюк Абвер, також у перехопленій розмові один з співрозмовників каже, що отримати ліцензію знищити Валеру з Болота, Валерія Болотова, лідера Луганської Народної Республіки. Оточені на кордоні з Росією частини Українських Збройних сил України вирвалися з котла російської армії і воз'єдналися з основними силами. Інформацію підтвердило джерело у штабі антитерористичної операції. Операція з прориву котла проводилася одночасно з двох сторін: з боку Саур-могили – Наступали основні частини. Відкриваючи коридор, з боку прикордонних районів у бойовому висунулися оточені частини української армії. Джерело відзначило, що вийшли частини Збройних сил України та прикордонники, які перебували в оточенні в районі Должанського, Дякового і Червонопартизанського, та саме Окрузі підрозділи 72-ї, 24-ї, 51-ї механізованих бригад, а також 79-ї аеромобільної бригади та 3-го полку спеціального призначення і прикордонники. У цілому більше тисячі бригад українських військових та прикордонників. Вояки вийшли на своїй техніці, знищивши все, що не можна було забрати з собою. При прориві загинуло декілька вояків. BBC повідомило у суботу 1 серпня, що новим послом Сполучених Штатів Америки в Росії призначений Джон Тефт, який налаштований досить жорстко по відношенню до Москви. Джон Тефт замінить на цій посаді Майкла Мефкола, який подав у відставку в лютому цього року. Раніше Тефт працював послом у Литві, Грузії та в Україні. Офіційну кандидатуру Джона Тефта Барак Обама висунув 11 липня. Сам Джон Тефт, виступаючи перед засіданням Сенатського комітету, заявив, що російсько-американські відносини зараз перебувають у дуже складній стадії і майбутнє, їх поки що не визначено Сполучені Штати Америки не можуть ігнорувати фундаментальний виклик міжнародньому порядку внаслідок дій Росії в Україні, сказав дипломат Президент України Петро Порошенко розповів федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель про тривожний розвиток ситуації на Донбасі про такі результати телефонної розмови політиків повідомила прес-служба глави Української держави. Зокрема, Порошенко поінформував Меркель про концентрацію терористів у Донецьку та Луганську та збільшення надходжень важкого озброєння з російського боку кордону. Глава держави повідомив, що міжнародні експерти, які розслідували обставини збиття літака рейсу MH17, у четвер припинили розслідування через постійну загрозу їх безпеці з боку терористів. Як ми вже згадували, 7 серпня російська медіа повідомила про ембарго Російської Федерації Сполученим Штатам Америки та Європі. До списку заборонених Росією продуктів увійшли свіжі та заморожені м'ясо великої рогатої худоби, свинина, м'ясо домашньої птиці, риба, ракоподібні та молюськи, молоко та молочна продукція, овочі та коренеплоди, фрукти та горіхи. Крім того, заборонені ковбаси і аналогічні продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові. Готові харчові продукти, виготовлені на їхній основі. Готові продукти, включно з сирами на основі рослинних жирів. Харчові продукти, Продукти, а також молоковмісні продукти на основі рослинних жирів. заборона стосується продовольства з країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії та Норвегії. Список додано до указу Путіна про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки Російської Федерації». У четвер, 7 серпня, Рада директорів Світового банку вирішила виділити Україні 500 мільйонів доларів на політику розвитку у фінансовому секторі. Пакет реформ, який підтримується цією операцією, допоможе поліпшити функціонування банківської системи України та її стійкість як до внутрішніх, так і до зовнішніх ризиків, зазначив директор світового банку Чим'яо Фан. Реформа фінансового сектора повинна гарантувати вклади фізичних осіб для вирішення проблем неплатоспроможних банків. З моменту приєднання України до банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в Україні досяг більше 9 мільярдів доларів в рамках 45 проєктів і програм. На Майдані Незалежності під час проведення операції контролю безпеки правоохоронці вилучили близько десятка автоматів, гранатомет, набої, російську валюту та паспорти громадян Росії. Про це повідомляє прасова служба Ради національної безпеки та оборони, передає Еспресо ТВ. Також виявлено у цих автівках дуже багато золотих прикрас, сказав правоохоронець. Внаслідок протистоянь постраждало 50 правоохоронців, а троє з них у важкому стані. Заарештованого в Росії українського летуна Надію Савченко можуть засудити до 25 років позбавлення волі. Про це на брифінгу повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін, передає Експресо TV. «У Росії немає довічного ув'язнення для жінок». Отже, максимальне покарання, яке може отримати Надія Савченко – 25 років ув'язнення, сказав він. Нагадаємо, 33-річна Надія Савченко, старший лейтенант, штурман-оператор вертольота МІ-24, під час антитерористичної операції на Донбасі брала участь в якості добровольця батальйону «Айдар» залишалася діючим офіцером військових сил України. Біля селища «Металіст» під Луганськом, де потрапила у полон терористів 18 або 19 червня, російська влада інкримінувала Савченко – причетність до загибелі на Сході двох російських журналістів. Справа про вивезення Савченка в Росії також розглядає Європейський суд «Справ людини». Там справі надано статус пріоритетної. Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за надання Україні військової техніки. Про це повідомив депутат Европарламенту Елмар Брок. Цитуємо, мета європейців і Америки досягти політичного і дипломатичного рішення. Військове протистояння закрило б шлях до переговорів. Однак ми вважаємо, і Ангела Меркель сама на цьому наполягає, що Україні варто допомогти з технікою, аби вона мала можливість ефективно контролювати кордон з Росією і припинити постачання зброї, і припинити постачання зброї терористам. На тлі триваючого протистояння в Східній Україні і побоювання щодо нарощування Росією Збройних Сил уздовж кордону «Отава» планує надіслати транспортний літак «Геркіліс», завантажений військовим провіантом до неспокійного регіону. Поставки не включатимуть боєприпасів. Проте міститимуть обладнання для українських наземних військ. В четвер, як очікується, відбудеться перший із серії політ. Новини про військовий вантаж надійшли одночасно з введенням Канадою додаткових санкцій проти Росії. Станом на 7 серпня у Луганську критична ситуація, яка погіршується з кожним днем. У ніч 6 на 7 серпня в Луганську тривали збройні протистояння. Райони міста знову попали під обстріл. Є пошкодження житлових будинків і об'єктів соціальної сфери. А перед учора українське військо в перший раз бомбардувало Донецьк. Майже всі магазини залишаються зачиненими, але в місті продають хліб з лодків, за ним шикуються величезні черги. Є кілька відкритих кіосків з овочами, що працюють завдяки електрогенераторам. Від 3 серпня знеструмлене все місто не працює соціальний та мобільний зв'язок. У місті не залишилося палива, зазначає прес-служба Луганської ради. Близько двох тижнів більша частина городян відключена від енергопостачання, відсутнє світло та вода. Тим часом у мережі інтернет можна подивитися місця влучання стрілен, відмічені на Google-мапі. Мешканці самі повідомляють міську раду інформацію про потрапляння стрілен, а працівники міської ради – Після чого наносять ці дані на мапу. Президент України Петро Порошенко впевнений, що Україна до 2020 року проведе всі необхідні реформи і зможе включити до порядку денного питання про перспективу членства в Європейському Союзі. Всі проекти реформ повинні бути інтегровані в цілісну стратегію стабільного розвитку, стратегію 2020. Я не маю жодних сумнівів, що Виконавши всі елементи цієї стратегії до 2020 року, ми створимо всі необхідні умови для того, щоб поставити на порядок денний питання про перспективу членства України в Європейському Союзі, сказав Порошенко у ході установчих зборів Національної ради реформ у четвер у Києві, передає Інтерфакс. Нагадаємо, під час президентської кампанії Петро Порошенко обіцяв, що до закінчення, своїх президентських повноважень подасть заявку на членство в Європейському Союзі. Неоголошена війна Російської Федерації Україні стає наявною все більше. З території Росії проводяться кількагодинні обстріли української території з важкої артилерії та установок ГРАД. У понеділок від 10 години ранку протягом 4 годин російські військові обстрілювали з використанням артилерії та установок град позиції українських прикордонників українського війська неподалік Василівки та Амброзіївки, заявили від Ради національної безпеки та оборони України. Вогонь вівся з позиції неподалік російського села Марфівка, уточнили речники. Окрім того, повідомлено, що у 6 годині вечора росіяни з гаубиць обстріляли українське містечко Амврозіївку та позиції сил антитерористичної операції, розташовані неподалік. А від 10 години вечора протягом трьох годин підрозділи українських військових у районі Станиці Луганської, Луганської області були обстрілені мінометно-артилерійським вогнем з території Російської Федерації. Подальшому росіяни перенесли хаотичний вогонь в глиб території України, заявив речник Ради національної безпеки та оборони України Лисенко. Він також повідомив, що опівночі російські військові обстріляли установок град позиції українських десантників під Амврозіївкою. Через дві години з російської території був здійснений артилерійський обстріл блокпосту сил антитерористичної операції в районі Дяков розповів речник Ради національної безпеки та оборони України. Усім відомий і довголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 95-29 Баслтон авеню біля роздоріжжя Грант-Авеню, працює під назвою Флетчер Насевич Фюнерал Хом. Вже 100 років родина Насевичу подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153 або 215-329-1844, ще розпригадуємо адресу похоронного закладу 9529 Busselton Avenue, або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Вже 12 років послугами цього офісу користуються багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг. Дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апасул, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, Продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук, газети та вітальні картки з України. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтесь і не шукайте дороги по підміст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправлять швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Busselton Avenue, Філадельфія, Пенсильванія. Номер телефону – 215-725-0377. Увага! Великі знижки на грошові перекази до України та інших сусідніх держав. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо з 9 ранку до 7 вечора, а в суботу – з 9 ранку до 3 пополудні. Увага! Посилки в Україну. Гарантія швидкої і якісної доставки. Цілодобове комп'ютерне відстеження. Тепер посилки виходять з офісу кожного понеділка і четверга. Гарантуємо найнижчі ціни. Подаємо найновіший список жертводавців на Український центр. Остап і Міля Скульський 100 доларів. Едвард і Банні Зетік сто доларів. Рома Скочеляс Джакхорн 200 доларів. По 50 доларів. Лідія Дехдала. Александра Іванеса Яремович, Роберт і Ненсі Маклафлін Мартинович. По двадцять п'ять доларів. Джон і Ненсі і Анна Монтанг. На радіопередачу 50 доларів осип і Надія Німилович. Світлу пам'ять доктора Ігора Зайця. Найдешло 2 тисячі доларів від дружини покійного доктора Барбара Зайц. Всім жартодавцям складаємо щиру подяку від нашої дирекції. Увага! Запрошуємо на Великий фестиваль з нагоди 23-ї річниці Незалежності України на оселю. Ім. Ольжича в Лігайтоні Пенсильвенії. Фестиваль відбудеться в суботу і неділю 16 і 17 серпня цього року. Години фестивалю в суботу від 11 години рано до 6.30. Мистецькі виступи від 2 до 6.30 в суботу, від 2 до 4.30 в неділю. З багатою програмою – Ярмарок, гри, забави, відкритий басейн, смачні страви. На сцені привітаємо з Ільвава Скрипальку Інесу Тимошко Декайло, український ансамбль Каска, братию Добріянських з Нью-Йорку, ансамбль співу і танку «Карпати». Відвідайте виставку «Історія Василя Авраменка танку в Америці і в Канаді». Вступ на фестиваль в Лігайтоні – 5 доларів від особи, за 2 дні – 7 доларів. Діти до 14 років, вступ вільний. Паркування безкоштовне. В неділю служба Божа о 11 годині рано. Ще раз пригадуємо про фестиваль в Лігайтоні 16-17 серпня. Забава в суботу від години 8 години вечором. У селя Одву, Ukrainian Homestead, знаходиться при 12.30, Beaver Run Drive, в Лігайтоні. Український спортовий осередок Тризуб запрошує всіх взяти участь у фестивалі у 23-ю річницю незалежності нашої неньки України. Цьогорічний фестиваль відбудеться в неділю 24 серпня 2014 року на посілості Тризубівки, Ukrainian American Sports Center, County Line and Lower State Roads, Horsham, Pennsylvania. Фестин почнеться о годині 12 дня, музикою фольклорних виконавців Карпати, Філадельфія. А головна програма на сцені – Почнеться у годині 1.30 пополудні, коли танцювальні ансамблі «Волошки», Філадельфія та «Іскра» випеній Нью-Джерсі захоплять глядачів своїми пригарними танцями. Рівно чудовий виступ славної скрипальки Інесе Тимочко Декайло. Львів, прилучиться до пригарних виступів ансамбля оркестри «Вокс Етніка» Нью-Йорк та камерного хору «Спів життя» Вашингтон, Ді Талановиті виконавці зачарують присутніх українськими піснями, солеспівами, музикою та танками. А після програми відбудеться забава, гратиме оркестра «Вокс етніка». Програма відкриється спільною молитвою під проводом різних духовників українських вір. Управа «Тризуба» та її спортова ланка запрошують всіх на цей величавий фестиваль, де також знайдете розваги для дітей, мистецькі вироби, українські та американські страви та відсвіжуючі напитки. Інформацію можна отримати trizub.org, телефон 267-664-3857 або e.luciv.comcast.net Вступ – 15 доларів, студенти – 10 доларів, дітям до 14 років вступ безкоштовний. Слава Україні! Слава народу її! Філадельфія відзначить 23-ю річницю незалежності України. Український громадський комітет міста Філадельфії щиро просить всіх до численної участі у святковому концерті для відзначення 23-ї річниці незалежності України, що відбудеться в суботу 23 серпня цього року о годині 5-й вечора в залі Українського освітньокультурного центру при 700 Cedar Road, Дженкентан, Пенсильванія, В концерті Чоловічий хор Прометей під диригентурою Романа Кучарського, молодечий хор Української баптистської церкви, соліст Ігор Сипень і діти світлички. Вступ 10 доларів. Вільний для дітей і студентів. Прихід призначений на допомогу Україні. Українська ліга міста Філадельфії яка знаходиться на роздоріжжі 23-ї і Браун-вулиці у Філадельфії, запрошує на небувалий концерт і зустріч з відомим співаком з України Тарасом Чубаєм. Концерт відбудеться у вівторок, 19 серпня 7.30 вечором. Вступ 20 доларів від дорослих. Клуб відкритий буде від 6 години. Дорогі слухачі! Звертаємося до вас із проханням. Допоможіть нашій радіопрограмі фінансово. Річ в тім, що реклами і оголошення, які ви чуєте на програмі, лише частинно покривають кошти програми. Тому ми звертаємося до вас. Якщо вам дорога українська музика, коментарі, інформація і новини з України, громадські оголошення і інші цікавинки – Допоможіть нам і далі подавати їх вам. Чеки можна виписувати на Український освітньо-культурний центр з позначкою на радіопрограму. Заздалегідь, щиро вам дякуємо за вашу підтримку. 24 серпня легендарна група «Скрябін» Чикаго виступить в Філадельфії грандіозним живим концертом присвяченому 25-літтю групи та Дню Незалежності України. Субота, 24 серпня, в День Незалежності, у залі Theater of the Living Arts, All Ages Show. Квитки вже у продажі в Ukrainian Educational Center. Деталі та бронювання за телефоном 773 Деталі та бронювання за телефоном 773-299-8833. 773 299-88-33. Також в програмі DJ Low Спонсори виступу Turkish Airlines та Українське Незалежне Радіо. 23 серпня група Скрябінь в Філадельфії не пропустить. Дешеве пиво і сухебино робили щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то був сон І можна бути вічно молодим А залишився тільки цей альбом А мрії розлетілися ядин Старі фотографії на стіл розкладив Дитячі історії смішні розкаже. І справжнім друзям не забудь по фоне. По добре числе з тобою завжди воден. Ми рали примітивну музику, так чесно, що пробила би до Чекали, що прийде такий момент, коли під впаде цілий світ. Годинник до роки рахував. І кожен та як мив таки зробив, і тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими як тоді.